З піхотою везли більше як тридцять гармат. За гарматами їхав у великому Ридвані старий коронний гетьман Микола Потоцький. А позад його Ридвана гарцювали кіньми вершники з королівського почту, красуючись нап'ятими на груди замість панцирів тигрячими шкурами та вбраними в пір'я блискучими на головах шоломами. За військом скільки оком глянь, простягся вкритий курєвою військовий обоз з харчами, з наряддям, а найбільше з добром панів та з челяддю. Обдивившись на польське військо, Микита зажурився. Велика сила була в Потоцького. Такої сили не збирали поляки ще ні при одному козацькому повстанні. Все те польське військо прийшло Корсунь і спинилося біля замку. Туди ж пішов і Микита. Він знав, що драгунські полки. Набрали поляків з українців і, побачивши, що драгуни вже позлазили з коней, ввійшов всередину їхнього натовпу, щоб пошукати кого-небудь знайомого та дещо вивідати. Походивши небагато, він справді наглядів свого товариша Дороша Білика, що, як і він, за участь в повстанні позбувся своїх прав і був силоміць відданий своїм панам за непокірливість в драгуни. Товариші привіталися і розповіли один одному про свої пригоди, а далі Микита спитав, куди ж це дороше ви йдете. Хіба ми своєю волею йдемо, відповів колишній козак похмуро. Йдемо туди, куди нас женуть, як отару. Кажуть, ніби на низ. Запорожців карати за те, що дали притулок Хмельницькому. Невже ж ви будете бити на своїх? Драгун оглядівся, чи немає поблизу когось із шляхти, і, нахилившись до Микити, сказав пошипки, «Чортового батька, примусять вони мене бити на своїх! Нехай тільки дійдемо до дикого поля, то я так чкурну, що мене і вітер не вловить, та й не я один!» Микита не мав часу довго балакати з товаришем, бо знав, що і прісі, і мати без нього неспокійні, і попросивши Дороша, щоб той як-небудь подав йому звістку про дальші події в війську, попрощався з ним. Наблизившись до своєї хати, козак побачив, що до їхнього двору під'їжджає ціла хорогла польських уланів, і чув, як Хоронжий, одрізнивши десять вершників, наказав їм розташуватися в дворі і в хаті на мешкання. Почувши про таку напасть, жінки сплеснули руками – Микита ж, заступивши двері хати, почав доводити Хорунжому, що це двір козака, по закону ж козаки вільні від перемешкання по їхніх хатах польського війська. Хорунжий зразу ж розпалився, вилияв Микиту хлопом та зрадником королеві і зволів пустити його в хату. маючи сили змагатися за збройним військом і сподіваючись, що польське військо перестоїть в Хорсуні недовго, Микита змовчав, і відступив от від дверей. Хорунжий Квіцінський був ще молодий шляхтич, а проте вже розбещений розпустою та ласощами життя. Невисокий з себе, русявий, з ледве помітними вусами, він скидався б навіть на хлопця, коли б у погляді його очей не відбувалися всі десять смертних гріхів. Походженням з Великої Польщі він мав Україну за завойовану Польщею землю.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 Я ніколи не бачив поміж хлопками такої вроди. Кажучи це, він наблизився до Прісі і хотів взяти її за підборіддя. Але Прися відхопилася, а Микита хутко заступив її, вхопивши Хорунжго за руку. «Не руш, пане, це моя жінка!» «Ах, ти нахабний хлоп!» – скрикнув Квіцінський, відскочивши. «Ти насмів підняти руку на шляхтича? За це тебе треба поровчити канчуками, гей, улани!» Викита зрозумів, що хоронжість звелить його катувати, і, рішивши, краще вмерти, ніж зазнати ганьби, метнувся до дверей своєї світлиці, щоб ухопити шаблю. Зрозумівши, що буде лихо, жінки зарепетували, прися з галосом кинулися до чоловіка, Ганна простягла руки до шляхтича. «Вельможний пане, пробачте, ми ж не хлопи, ми козацького роду з діда і прадіда. Ми не звикли, щоб з нами так поводилися». «Козацького роду? Та не хлопи?» гримав шляхтич. «Не навчилися ще, як поводитися з панами? Так я вас навчу. Гей, улани!» В сінів війшло кілька уланів. Настайньо цього хлопа показав хорунжий на Микиту та всипте йому півсотні канчуків. Але Микита встиг уже озброїтись і став у дверях своїй світлиці гнівний та рішучий. «Ще той не народився!» «Хто б мене бив канчуками!» скрикнув він, вихопивши шаблю з піхви. Смерть тому, хто ступить на поріг. Милостивий, пане, кланяючись шляхтичеви, просила тим часом прися: пробачте моєму чоловікові, не теж він і чоловік мені, обороняти честь мою і бути моїм єдиним владарем. Щиро просю вас, пане, пробачте і не гнівайтесь. Шляхтич подивився в розпалені очі козака і зрозумів, що той справді живий до рук не дасться. Робити з першого дня в Корсуні бешкет йому було незручно. Хвилину він ввагався, і всі стояли в напруженні, а врешті перевів очі одмикити до прісі. «Ну, красуню, нехай буде по твоєму проханню. На цей раз подарую твоєму чоловікові, а вдруге нехай він свій гонор захова, бо буде кепсько». Далі Хронжий наказав дати помешкання на десять уланів і похвалився згодом прийти подивитися, чи гарно їм буде.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 що таке сталося без чоловіка, а проте врешті мусила скоритися і почала переносити свою чоловікову постіль до дочки. Після того дня у хаті Цимболюка життя повелося невеселе і пригнічене. У дворі по хаті ходили чужі люди, їх хазяйнували, як хто хотів. З першого дня в Ганни почали зникати всякі харчі, далі не ставало птичини, а нарешті черга дійшла і до свиней.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 Так що Прісі вдруге довелося благати шляхтича, щоб пробачив її чоловікові. Через кілька день після того Прісі, який щодня пішла ввечері з відрами, до росі по воду. А з того часу, як до Корсеня прийшли поляки, сумно стало над россю. намоячили вже тут під вербами чорні шапки парубків, Нечервоніли стяжки та плахти дівчат, Небринів веселий сміх, лунали понад річкою лагідні пісні. Замість того, мов тіні, Ходили тут засмучені жінки, Та потайно, ховаючись від гусарів Та жовнірів, поза кущами Прибігали дівчата з відрами. Замість пісень Тепер тут вчувався плач та жалі. З усякої хати жінки й дівчата Приносили сюди свої кривди, Образу й ганьбу, Щоб їх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 Аж пропасниця почала бити. У Кривунюка зґвалтовано жінку. А коли чоловік почав її обороняти, так гусари забили його на смерть. Наслухавшись про такі новини та полякавшись разом з жінками, Пріся помітила, що вже добре смеркло і вже, хопивши відра на коромисло, поспішаючи пішла до своєї ливади. Хутко проминула вона верби, що, мово, артові стояли над кручею, перебігла всю ливаду і наблизилася вже до кущів бузини, що росла понад межею садка, коли з-за тих кущів виникла постать Квіцінського і припинила їй шлях. «Я давно чекаю тебе, красунів», – сказав шляхтич. «Так ти мені в око впала, що просто спокою маю. Причарувала ти мене своїми очима.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 «Бо все одно, як заб'ю того чоловіка, ти не минеш моїх рук!» «Ох, мені лихо!» – злякано скрикнула молодиця і хотіла тікати, але шляхтич уже міцно вхопив її рукою. Коромисло з відрами впало в прісі з плеч, а вода розлилася по землі. «Пане, пустіть! Бійтеся Бога!» – казала вона, змагаючись. «Чого ти пручаєшся, нерозумна? Невже тобі твій брудний хлоп любіший зародовитого шляхтича?» Він розпалювався і все міцніше тулив Прісю до себе. «Пустіть, бо кричатиму, не пустю, ти мені подобалася і мусиш бути моєю», – говорив Шляхтич, намагаючись затягти Прісю за кущі. Пріся змагалася і почала гукати Микиту, але його не було, і через хвилину боротьби вона почула, що Шляхтич душий за неї, що за кілька хвилин вона знесилиться». Нарешті, на репетування Прісі, от хати почулося тупотіння. То біг не Микита, бо він саме ходив у степ в поконі. Від хати бігло четверо уланів. Наляканий тупотінням шляхтич випустив Прісю з рук. Розглядівши, що то були улани, знову хотів ухопити її, але було вже пізно. Покинувши відра там, де вони впали, Прісі, як сполохана курібка, кинулася за кущі і побігла через сад до хати. Чого вас, нечистий приніс сюди? Накинувся Хорунжий на здивованих уланів. Не мені сюди вибігати, Хоч би що тут почулося, геть к бісу! Обурений, мов звір, що старяв здобич, Шляхтич пішов вулицею. По жилах його напружено буяла кров, А серце гулко колотилося. Гнучке тіло молодиці, Що тільки оце тріпотіло в його обіймах, Збудило в ньому звірячу похоть,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 і зараз почала питати девідр. Пріся не мала сили таїтись і з плачем почала розказувати матері все, жахливо озираючись і тремтячи всім тілом, бо їй здавалося, що шляхтич женеться за нею. Тут саме приїхав із степу Микита, і Ганна розказала йому, що було. Микита заскрилотів зубами, стиснув рукою шаблю, уб'ю, як собаку. Боронь тебе, Боже милий. Ридаючи, сказала Пріся, «Ти ж занапастиш себе і нас усіх!» Микита суворо відхилив Пріся від себе і, поставивши коней, пішов у хату. Він хоч і знав, що Пріся невинна в тому, що божевільний панок чіпляється до неї, а проте в серці козака виникло якесь вороже до неї почуття. «Бач, як причаровує своїми очима чарівниця!» Смутний, обурений, він довго мовчки ходив по світлиці. «Голубчику, Микито, говорила Пріся, трохи заспокоївшись. «Ти не на мене гніваєшся. Чи винна ж я?» Не дивилася б би на нього, не було б того. «Я б тепер радніше, щоб на мене бридко було і глянути, бо тоді б і пан до мене не чіплявся». Пріся почала так гірко плакати, що Микито взяв жаль, він почав її заспокоювати, сказавши, що тепер сам проводжатиме її на річку. А другого дня, надвечір, коли пріся лагодилася йти по воду, Микита справді надів свій козацький черес, запхнув за нього пістоль, почепив шаблю і пішов разом з жінкою. Вони йшли через садок, де ще недавно так любоженихалися, ховаючись увечері від білого проміння місяця під захистом кучерявої яблуні,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 От і воно – те місце, де Микита вперше попросив у прісі напитись води, і вона причарувала його своїм поглядом. Але яка одміна! Там, де срібним дзвоном бренів понад річкою дівочий сміх та співи, тепер стояла зловісна тиша, що перебивалася тільки плачем та зітханням покривджених та ображених жінок». Прися мовчки набрала води, а Микита підсобив їй підняти відро на плечі, і обоє пішли назад. А скоро вони проминули верби і наблизились до кущів, аж тут назустріч їм вийшов Квітцінський. Микита спалахнув. Чого це пан тут тиняється по чужій ливаді? Чи не підстерігає він тут чужої жінки, як учора? У ті часи на шляхтичі в Польщі не було ніякого суду. Навіть саме життя хлопів було у владі шляхти. На українських же молодиць та дівчат чи звикли дивитись як на свою власність. Через те змагання Микити за честь своєї дружини здавалося Квіцінському нечуваним нахабством і обурювали його. «Геть з дороги, нахабний хлопець!» – скрикнув він. «Як смієш ти, пся крив, вставати мені на перепоні!» Він підступив ближче до прісі. «Бачу ляше!» – відповів Микита – заступаючи жінку і виймаючи з піхви шаблю. «Бачу, що або тобі, або мені не жити на світі. Ставай до чесного бою!» «З ким? З тобою!» – глузливо скрикнув Хорунжий. «Шлях ти чи не личить рубатися з хлопом? Хлопцька смерть не на поєдинку, а на палі, а ти зараз...»